بسم الله الرحمن الرحيم د د مصنف د کفی حالات نن درس کبا د کفی د مصنف مختصر حالات ذکر کړو د اومي سدي تهجري ا د لغته او په فقيه مالکي او د تجوید چکم مشهور أشخاص أو خلقون نفا أغا أشخاصو كي اولويا هستي أغا ابن حاجب رحمه الله دا ابن حاجب خبرنا عثمانو <تصفيق> لقبي جمال الدين دي. لقبي نعم جمال الدين يا اخا او كنيه ابو عمر ده او دفلار نومیم عمر ده پرانومی پرانوم جمال الدین ابو عمر عثمان ابن عمر ده ای پرانوم شو گنا جمال الدین ابو عمر عثمان ابن عمر عمر بيه خبرونه ستاس ابن حاجب رحمہ اللہ د مصر کې د مصر په یو کې اسنان می کې پیدا شو دې پیدا شوه ده اسنه کی په 570 هجري کې پند سوا اويمه هجري کې 970 دا 570 په اسنانو کې لکه دې پیدا شوه ده خبرونه پوښین غواو او ده وفات ده پو شپاراسم د شوال باندې شپاراسم د شوال پو شپڅهو څلور څلېخې څو څا د زیارت فورس باندې دا زیارت فورس باندې دیو پاتشه وي ده مصر کې الاسکندريا ښار کې دیو پاتشه ده او ددو دچې ددو دی شیخ ابو صالح ابن ابي اسامه د قبر سره د ښخ کاشه ده ورمن پیدا د شیخ ابو صالح د شیخ <سؤال> ابو صالح ابن ابي اسامه تقبر سلام ځنه یې له خواښ باب البحر باب البحر <سؤال> د عالم ابن حاجب د دپلر د څو د دربانو څو د دربانو با چسر څوکی دار او حافظ زهابری رحمه الله لکلی چله د پلار د پلار د از الدین د موسک از الدین موسک د موسک صلاح سره دربان از الدین موسک د موسک د موسک سره دربان او برمان نو پوید آسو که عربی که هغیطا حجب ویلیکی که زکده مشهور پا ابنی؟ حجب سرده او برمان نو رسید که اوداد و دربان محکمه دادا امیر معاویر رضی اللہ تعالیه په زمانه خلاپت که شروع شویده او برمان نو ابن الحاجب رحمه الله ابتدائی تعلیم د حاصلول ورستو د پی تعلیم حاصلول ورستو د دمشق طالع درس او تدریس تفاله او په دمشق کې په جامع مسجد امروي د جامع په زاويه ماليكي کې د فقہ مالیکی کوو خبرونه کوي په کې په جامع مسجد امري یا په یو زاويه ماليكي د فقہ مالیکی تدریس وکړو هل يمكن أن يكون هذا الشيء؟ هذا الشيء يمكن أن يكون هذا الشيء علماء ابن حجب رحمه الله تقريبا هذا التصانيب لا تصانيب لأنه لا تصانيب هذا التصانيب مشهور تصنیف کافیه ده ورته او دای او عظم او مشکل متن ده عظم مشکل مشکل ده لکه چا وې دي دي کافیه کافیه ستو باقي درد سر کافیہ کافیہ ست باقی درد سر کافیہ کافیہ ست باقی درد سر کافیہ د علم لپاره د دینه باقی کتابونه درد سر دی او شفیه شفیست لکن مختصر عمر پویګه شتین د علامه ابن حجیب رحمه الله کتاب ته اغا مختصر ده اغا سوشه ده؟ مختصر مختصر دیوه جانا چاویلی کافیه باشافیه تلخیص تلخیص کنز حسامی این پنج کتاب یاد کن کشوی مولوی نظامی کافیہ با شفیع کافیہ تلخیص کنز حسامی ان پنج کتابیات کن کی مولوی نظامی دپنځہ کتابونه و یاد کا کتاب نام نظامی جولش خبر معنی پوئنی تن پنج کن که شوی مولاوی نظامی شوی مولاوی نظامی او را پر ایگر نا دا مختصر شروع حملی کرشی ویدی و, و پر طول که مشهور شرها دابد دا عبدالانداد الرحمن جامی شرح ده دا مشهور به شرح جامی بند ده او را او به شرح جامی خصوصیات دادی ته باندی نور شروه او حاشیه لیکل شو دی خبر ومتس پوی کنه تاسبقنا